Har du brug for et business perspektiv på dit arbejde? CBS tilbyder 10 HD-uddannelser inden for blandt andet ledelse, international business og finansiering. Alle vores uddannelser er fleksible, så de kan kombineres med karriere og familie. Er du interesseret? Så tilmeld dig Åbent Hus den 2. maj på hd.cbs.dk. Ved du hvad? Vi laver det her som, som, som, som lille special. Det udkommer en mandag. I dag er det mandag. At altså, det kan vi godt, ikke? Jo, jo. der sparer bare Vi er ikke gang Alt kommer Nå. med vi, øh, vi, vi prøver noget nyt nu. Øh, optager, og alt kommer med. Der er ikke noget, der bliver klippet ud nu. Okay. Ja. Men, øh, men ja, vi skal, øh, vi skal have noget valg. Jeg har glædet mig til det her, Ida. Øh, at vi skal tale om, øh, om valg i dag, og vi skal tage en kandidattest. Vi, ja. ja, og der er valg i morgen, så... Ja, lige præcis. Og øh, Jeg blev lidt forvirret så, men mm. der var der var lige i morgen. Lige nu er der jo, øh, lidt dage til. Vi optager jo lidt forud, og øh, vi er jo begge til en lille smule. Måske mest dig, jeg ved det ikke. Forvirret over hvad vi ender med at skulle stemme. meget ja, øh, rigtig meget. Jeg har for første gang øh, i mit liv prøvet ægte at tage stilling til uden at blive påvirket af andre, hvem jeg gerne vil stemme på. Og det er svært, også fordi jeg kan jo bedst. Hvem påvirket dig lige... der, der til sidste fald? Der var jo, din praktikant jo, så altså, der vil jeg jo helst stemme noget rødt, kan man sige. Øhm, så har jeg ikke sagt for meget. Men altså, nej, og, altså, og der tog jeg også nogle kandidattest og der endte jeg med at stemme radikale venstre. Og der, altså, jeg tror bare ikke, det bliver det samme i år igen. Det tror jeg bare ikke. Det bliver mindre rødt, end noget, der er lige ladt. Jamen, det ved jeg ikke, om det gør. Det kan jeg ikke. Jeg, jeg ved ikke, om jeg er klar til at sige, hvad, hvad jeg stemmer i dag Du skal jo sige, hvad hedder det, hvad du overvejer lige nu. Ellers er det jo ikke så sjovt at snakke om, hvad i en podcast, altså... Så kan du bare skal, og, skal, vi, skal vi gøre det efter, eller skal vi gøre det før at vi tager det? Vil sige, det er sjovt at høre, hvad du overvejer nu, og så se, om det er det, du ender på, når vi tager valgtesten. Fordi det er jo det, vi skal gøre okay. sammen nu. Jeg overvejer... Skal vi måske lige starte med at sige, hvem hinanden minder om af politikerne? Synes? Nej, bare start nu. Du kan ikke springe alle de her bukspring. Kom nu med, hvem det er, du overvejer at stemme på. Jeg overvejer at stemme på moderaterne. Lars Lykke. Okay. Og øh, det gør jeg, fordi øh, han... Øh, Har været med i over Atlanten. <laughs> ja, en af grundene så kan han godt lide at drikke rødvin, ved jeg. Ruder en masse jeg. så går han op i psykiatrien. Og det er også, og det siger han i hvert fald. Jeg ved jo også. der, er der også. Ja, men ja. Og det altså, tror jeg de gør endnu mere. Jamen det gør de også. <laughs> Om jeg kan. Ikke... Ikke? Fordi der er også noget med skatten. Uh, jeg synes, det er fint. Um, men hvis og... ikke, der bliver betalt skat, så kommer der jo ikke en bedre psykiatri. Nej, det ved jeg godt. Uh, men altså, du det du betaler jo ikke topskat, så det er, er det Det er jo dig? dem, der skal finde. Nej, nej, men jeg er bange for at skulle betale mere skat. Så meget tjener nej. jeg er overhovedet ikke. Um, og altså, så må de jo... Altså, jeg ved jo ikke, hvor de skal finde de penge fra, eller hvordan de skal prioritere dem. Men de bliver jo altså, ikke prioriteret ordentligt lige, lige nu, fordi psykiatrien sejler. Og det vil Lars ret op på. Øhm, men det er ja. altså lidt naivt, hvis din mærkesag er psykiatrien, at du så tror, det er Lars, du skal stemme på. Ja. Altså, hvis det virkelig er, at Jamen, er psykiatri og sådan... Nej, altså, og så og så er det, og så, og så er det også lidt det fordi... Det må handle om nogle andre ting også. Men det er så skat, og så at du bare synes, Lars Løkke er fed. Ja, jeg godt lide Lars Løkke. Jeg, jeg, synes, jeg, var, jeg havde lidt overvejet Søren Pape men altså, der har været lidt næst. Men altså, moderaterne er jo de radikale. Altså, de, radikale, de radikale har været ude. Det har været Circus Arena, det har været Paradise Hotel de sidste mm. par år. Så derfor så føler jeg, at Lars Lykke kommer ind for højre og lavet et nyt lille parti, mens ja. radikale de lige så stille falder til jorden. Så okay, du så, stemmer jo men faktisk jeg bare jeg på flyttet, samme ja, gang. Så har jeg ikke flyttet mig øh, en skid længere, kan man ligesom sige. Eller det er i hvert fald min personlige holdning. Nå. Okay, og du vil gerne Ej, jeg, jeg, sige, jeg, jeg, jeg, jeg minder om? Nej, jeg, jeg vil gerne lige først høre, hvem du stemmer på. Jamen jeg ved det ikke, men jeg stemmer jo 100% rødt. Jeg har også haft stemt radikale, men det skal jeg den anden, lige, i hvert fald ikke gøre igen. Nej. Så nu er spørgsmålet bare, øh, hvor rødt der er det øh, sådan noget enhedslisten, eller... Jeg ved det ikke, jeg kommer til at stemme enhedslisten, tror jeg. Ja. Men, øhm, Vi skal holde men det er, sammen, er det stadig med, lidt underligt, at jeg gør noget andet, end hvad jeg har gjort de sidste par gange, jeg har kunnet stemme. Okay. Det føles underligt for min identitet. Man identificerer sig, eller jeg gør i hvert fald meget med det, man stemmer på, jo. Eller jeg gør. Stemte du radikalt sidste gang? Jeg altid stemt radikalt. Jeg har stemt enhedslisten, og jeg har også stemt alternativet på sådan nogle andre slags valg, men ellers har jeg altid stemt radikalt. Min far har altid stemt radikalt, min mor har altid stemt enhedslisten. Okay, så altså. Og min far vil heller ikke stemme radikalt i år, så jeg tror, at han kommer til at stemme SF eller enhedslisten. Ikke moderaterne. Det tror jeg ikke. Nej, han kan ikke lide Lars. Jeg tror jeg bare ikke, at han vil stemme på nogen, der har været blå, blå, blå. Nej, men det er jo også lidt det eneste, jeg har lidt Lars. Jeg kan ikke stole Lars. på nogen, det... der har været altså med i venstre i 40 år. Sorry, men. B både det, men, men, men, men det eneste der også bare lige jeg vil Lars, det er at han vil rette op på det, han forkert opstilte. Altså det er jo sådan lidt. Altså. Yes, ja, jeg ved det ikke, jeg føler bare at Lars, han er sådan med for, at vi alle sammen skal føle, at det er Paradise. Altså igen, ja, ja, det er så Lars, sjovt, han har ligesom en, der har været stemt ud, og så er kommet ind på Paradise igen, og så er alle sådan der, uh, hvad skal han, hvad har han fået for en vision? Ja. Lige og Lars, han er kommet brev. for et spilspil. ja, der ja, er fucking brev. Og han er i gang med at spille præcis. Øhm, og ikke, at jeg siger, at man ikke kan stole på nogen, der har været med i Venstre, men hvis man er rød ligesom mig, så føler man nok ikke, at man kan stole på en, der har været med i Venstre i så mange år. Nej, der er også mange, man ikke. Altså, der er også gode eksempler på, mange man ikke kan stole på ved Venstre. Ja, men der er også mange, man ikke kan stole på. Altså, jeg føler jo faktisk grundlæggende, kan jeg sige, rød, blå, lilla, grøn, whatever, så har jeg rigtig svært ved at stole på nogen af dem. Jeg føler seriøst, at de alle sammen har mere travlt med at lave TikTok, end de har med at de og, og styre det her land. Ja, ja, amen, det Nå, har de men også. nu skal vi i gang. Eller hvad var det? Vil du sige det der, du snakker meget i dag om? At du vil sige, hvem vi minder om? Mm. Så, og, du ved må du... have en rigtig sjov en til mig tænker nu. Nej, nej, nej, nej, nej. Det har jeg faktisk ikke sådan helt. Nå. Hvorfor vil du så så gerne sige det? Jeg ved godt, mm. hvad jeg skal sige til dig. Det ved jeg ikke, du det, det, faktisk... det samme, der du ja, sagde det der. Ja, det var fordi derfor. Så den vil jeg bare gerne lige høre. Nå, No, Pape. Hvorfor? Det er bare den første, jeg tænker på, hvis jeg skulle en politiker, du minder om. Ja, han er følsom. Og jeg slidte sammen samme en ansigtsstruktur. Øh, jeg kan også godt lide paper. Ja, det er jo en af de eneste, der kasser. Der er ikke så mange tilbage. Men altså ikke fordi, at du ikke er vel lidt. Du er jo meget vel lidt, men i meget søde, bløde mænd. Ikke to. Du kunne godt minde lidt om Sikanter Sadik. <løg> Fordi du også nogle gange sådan en talestrøm, der er svært <laughs> <U for LP. laughs> Det er fint med mig. Okay. Jeg troede, du ville sige Pernille Værmund, så jeg er glad. Jeg tager sekanter. Okay. Nå, vi skal tage en, en øh, test for at være sikre på, at vi i morgen kommer til at stemme det helt rigtige begge to. Ja, tak. Og jeg har lavet mig fortælle af venner, der har været medlem af forskellige ungdomspartier i, øh, i deres unge, øh, år, yngre år, mm. at Vælger til, at du kan tage på information af den allerbedste, der er. Fordi information rent faktisk har været inde og hive data ud fra, hvad de forskellige partier har stemt, hver gang der har skulle laves afstemninger i Folketingssalen. Altså, hvad har de ægte gjort og sagt, når det har galt? Og ikke, hvad har de rendt rundt og sagt, at de mener? Og hvad vil de gerne have, at der skal stå, at de mener i en test? Okay. Så det her er sådan lavet på faks. Okay. Ja, ja, den kan de ikke løbe om hjørnet med. Nej. Øhm, der er 27 spørgsmål, kan jeg se. Ja, så vi skal også i gang. Den lang. Vi skal i gang. Øh... Det første. Vil du læse det op? Ja, jeg håber, vi får de samme. Men det første hos mig, det er, at der skal være naturnationalparker på statsaret områder i Danmark. Så kan man trykke enig, øh, hverken enig eller uenig eller uenig. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan noget med biodiversitet, og jo, det er det fritgående dyr. Jeg synes, det er enig. Jeg vil gerne have fritgående dyr. Også fordi jeg tænker på min far, der er naturfotograf, som godt kan fotografere dyr. Tror du enig så? Ja, jeg, jeg, jeg er enig. Også fordi, jeg har adgang, nogle dyr i Danmark, jo. Altså. Kommunernes adgang til at foretage tv-overvågning af offentlige områder skal udvides. Altså, jeg ved vi godt... Ikke, vi kan ikke nå at snakke alt for nej, meget nej. om altså. Okay, Jamen, jeg er enig. Men altså, det er også bare... For, nej, det er også fordi, øh, jeg er ikke kriminel eller laver nogle forbudte ting, så altså, jeg har ikke noget imod om, at der er en drone, der skal følge efter mig. Jeg tror, jeg er uenig. Okay. Det bliver nøjeren. Det skal være forbudt at udlevere gratis bæreposer. Enig. Ja. Nej, men det er... Ej, du skal stemme rigtigt. Nå, du skal ikke snyde for at virke nå, nå, politisk Nej, men det er jo. Fordi altså, jeg tænker jo faktisk over, øh, når jeg køber en bærepose, Føtex, at, at det, er, det er for dumt. Altså, altså, at jeg vil ikke spille en af mine jokerkort. Øh, på bærepose. Så vil jeg hellere øh, spille, eller så vil jeg hellere lige få et rap over min egen sådan... Jeg forstår ikke, hvad du siger, Sikander dig. Men... <laughs> nej, men det... nej, jeg kunne faktisk godt blive politiker, ja, sådan... fordi jeg sådan begynder at svede, og ved ikke helt, hvad jeg du skal sige. Du er i gang i sådan nej. Thomas Blackman der over hvad er det? Stem nu bare nej, du synes jo ikke, det skal ikke... Altså, du jo. synes jo ikke, det skal være... Nå. Jo, jeg vil gerne... Nej, men det jeg bare prøver på at sige, det er, jeg får dårlig som virkelighed når jeg køber en pose. Jeg vil hellere sådan bruge min... Ja, det ved jeg ikke. Øhm, dårlig samvittighed, så når jeg skulle ud flyve eller et eller andet. Okay. Jeg er enig. Det offentlige skal i højere grad betale for udredning og fertilitetsbehandling af ufrivilligt barnløse. Og, altså, vi siger jo ja. Jeg var lige sådan, er det sjovt, hvis vi ikke siger til hinanden, hvad vi stemmer, men det er jo ikke sjovt for dem, der lytter. Jeg siger... Jeg sig ja, hvad siger du? Enig. Du siger også. Indtil vi, vi jo så svaret præcis det samme. Det skal være forbudt for arbejdsgiver at screene jobansøgere på baggrund af deres alder. Du svarer først. tik tak, tik tik Jamen, det, det synes jeg, at det skal være forbudt, fordi jeg synes, jeg synes det er latterligt, at der er nogen, der får et job, bare fordi de er 45, og en kommer ud som 23 år, for eksempel. Det handler om kvalifikation af det hele. Ja, jeg vidste ikke, at alderen var så stort et problem. Jeg troede mere bare, at det var erhvervserfaringen. Og det hænger jo tit ofte sammen med alder alligevel. Jeg tror det desværre at få altså, et job, du når jo du er 65. Du ikke... Fordi så går du snart på pension. Nå, på den måde. Ja. Men altså, det opdager folk jo alligevel, når du kommer ind til samtale. Ja, ja, men altså, så, så er du... det er federe ikke at have spildt dagen på, at ja. være kommet hele vejen derind. Så har du mindst til få et lille guldråd. Ja, men bliver hverken en eller uenig. Nå, jeg siger enig her. Der skal indføres en mindste alder på 18 år for omskæring af raske børn. Den vil jeg simpelthen ikke blande mig i. Øh, en eller en. forslaget indfører en kønsneutral mindste alder for omskæring, som ikke er nødvendigt. Jamen, altså, jeg er jo ikke... Jeg kan bare sige nu, jeg er ikke omskåret. Øh, ja. Så altså, jeg kan heller ikke... Øh... Jamen... Jeg har bare ikke en holdning til det her. Altså, det kan jeg bare mærke. Ja, jeg, jeg har trykket. Men jeg kan også mærke, at jeg også bliver meget egoistisk, når vi og tager den her, fordi jeg tænker meget på, hvordan det gavner mig selv. Eller hvad, altså, hvordan jeg en, hver gang kan jeg se mig selv i det her. Ja, ja, det skal du jo også. Nå, ja. Skal Så hvad vil du stemme? Jeg siger hverken enig eller uenig. Der skal være 11 ugers øremærket barsel til fædre og medmødre. Altså... Jeg siger ja. Jeg, siger jeg, jeg, jeg, jeg, jeg håber at der, der kommer en hvor at vi er uenige. Jeg siger også enig. Ah, nu kommer der noget med skat. Selskabsskatten skal sænkes fra 22% til 21%. Det er jo fucking ligegyldigt. Helt seriøst, ikke, så skal det jo sænkes med indkomstskatter. Det ved jeg heller ikke. Prøv lige to <laughs> skunder. sekunder. Prøv lige to skunder. Jeg øh, jeg sådan lige hurtigt op. Forslaget pålægger regeringen at sænke selskabsskatten med 1%, så selskabsskatten fremover er på 21. Okay, skal jeg lige hurtigt sige hvad, hvad, ja. hvad er selskabsskat? Selskabsskat, det er også et vildt ord. virksomheders skat, ligesom personskat, er privatpersoners skat? om så er det jo lige meget jo. Det der forstår jeg heller ikke. Er det for virksomheder, så det er mig for eksempel? Jeg har min egen virksomhed. Forskellen på de to er, at personsskat beregnes ud for alle dine indtægter. Selskabsskat skal kun betales af virksomhedens overskud. du Så kan vi så godt... Det er måske der, hvor man kan... Jeg er enig. Ja, jeg... jeg skal ikke betale... Hvis jeg kan ikke betale mindre i skat af mit firmas overskud, så... Jeg siger uenig her. Det er måske der, hvor man kan tage lidt penge til psykiatrien. Der skal være et årligt loft over antallet af tildelte permanente opholdstilladelser til ikke-EU-statsborgere i Danmark. Mm. Den skal lige her igen. Altså så Der skal være et årligt loft over antallet af tildelte permanente opholdstilladelser Nej, det betyder bare, at det skal være endnu sværere, end det i forvejen er for få opholdstilladelse i Danmark, hvis du kommer uden for EU. Om oh, det skal det jo ikke. Vi kan jo ikke engang selv bestå det lort. Nej. Altså, det går jo ikke. Øh... Uenig. Jeg siger uenig. Ja, så jeg skal lige være sådan der. Hvad skal man så stemme, hvis man ikke vil have, at der skal være et årligt luft? Uenig? Ja, der skal være godt. Nej, det skal der ikke. Uenig. Ja, på, ja, uenig. Jamen, den var jo nok svær, synes jeg. De nye regler om elevfordeling på danske gymnasier på baggrund af blandt andet, forældres indkomst skal droppes Ja, selvfølgelig. Nej, den kunne jeg meget godt lide. Hvorfor det? Fordi det er en måde at skabe, altså, øh, sådan at alle rige ikke går på et, og alle øh, fra dårlige går på et andet, men på en eller anden måde får man mixet folk op, sådan at, at, at man i en ung alder allerede kan skabe netværk, lære hinanden, se hinandens forskelligheder og blive bedre til at forstå, hvor forskellige mennesker kommer fra. Jamen, det har du selvfølgelig også ret i. Jeg tror bare, det første, jeg, havde, jeg tænkte, det var, at der var ikke nogen, der skulle bestemme, altså, at jeg skulle ikke bedømmes på baggrund af min forældres indkomst. Ah, nej. Men jeg tror, det er grunden til, at regnen blev lavet i sin tid, var i hvert fald det. Jeg tror ikke, jeg uenig. Der skulle rejses tiltale mod Inger Støjbjerg ved Rigsretten for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Det... Ja. Altså, jeg skal bare stemme, så jeg bliver dømt. Ja, altså, det, er bare, næmen, det er bare det eneste. Hun er kriminel. She is a criminal. Der skal etableres ja. en privat læreruddannelse. Det er jeg simpelthen glad med. Der skal etableres en privat læreruddannelse? Der er jeg trykket og jeg ikke har nogen holdning. Ah, det. Altså, der er også svart på den her, synes jeg. Jamen, det er også fordi, vi skal jo... det er jo sjovt mm. på den anden side. Det er jo lidt kedeligt at sidde Okay. Gruppestøttemidlerne til Folketingets partier skal skæres med 2% årligt. Ja gruppestøttemidler til Folketingets partier. Det forstår jeg heller ikke, hvad det er. Du siger bare ja. Ved du, hvad det er? Du har googlet. Jeg har, googlet, du, jeg har googlet. du skynder dig at google, inden du nej, svarer på, du nej, ved, hvad nej, det er, sådan at du kan svare, imens du læser op for Google eller som om ja. du har ikke googlet det, men bare vidste det. Am I right? <laughs> Måske lidt. <laughs> en, en lille smule. Det kan jeg desværre ikke... Mm. Det er, at du ikke kan multitaske, så det er meget tydeligt, at du er i gang med det, men... <laughs> bare hør, Jeg bare se, at den bare kører dig ud, Esma. Ja. <laughs> øh, det er sådan noget med, at de får gruppe til rådgiver og pressemedarbejder. Jeg tror, ikke jeg er en eller enig, Jeg, jeg siger det. nej. Uh, salg og servering af oksekød og lammekød i offentlige kantiner skal afskaffes med udfasing senest fra 2023. Men der synes jeg... Men ikke. Ja, nej. Det synes jeg bare ikke. Det synes jeg. Jeg synes, man kan lave et alternativ. Jeg synes ikke, at det at blive mere bæredygtig som sådan er den enkelte borgers ansvar. Selvfølgelig er det det, men det er meget stort ansvar ikke på folk. Jeg synes eller, og tror i hvert fald, at den eneste måde, vi kan komme til at blive mere bæredygtige på alle sammen, er ved at regeringen simpelthen går ind og laver nogle regler og rammer. Og det her er blandt andet en ting, man kan gøre. Ja, altså, no shame, jeg shamer ikke, jeg siger bare... Nej, men du har det nemmere, jeg, godt... jeg synes, Nå, jeg det er nemmere, kan det godt... at der er nogen, der fortæller mig, at jeg ikke må noget. Nå, men du har jo ret. Du har jo ret, fordi det er jo... Så vi spiser jo der... ikke oksekød her i huset, men, men vi spiser det jo, øh, hvis vi er ude, og det bliver serveret, eller hvis der er et eller andet i en kantine, og det er, der, og det er dagens ret, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, du har... Så vil har... jeg da hellere... Og du har ret i, at det der med, når, at andre har taget valget for en, så er det også nemmere ligesom at indordnes efter det på sigt. Altså, jeg synes men, men jeg ser ikke dem der ikke synes. Nu kommer der noget. Nej, så siger jeg uenig. Jeg, jeg, nu vil jeg også gerne have at vi bliver lidt uenige. Du skal jo ikke du nej, skal jo men... stemme det der, altså, du skal jo ikke sidde og sige uenig bare for spændingens skyld. Nej men altså jeg synes heller altså sådan jeg ja, nej. Nej. Okay. Jeg, vil, jeg vil gerne have når kommer ned en fred så er der fisk start, eller, eller, det er jo så godt. Fiskestart det skal der jo stadig være. Det er kun oksekød og lammekød. Ja, så er det han hakkebøf. Retten til barnets første sygedag skal udvides, så forældre kan passe egne børn på op til 12 år under hele sygeperioden ved almen akut opstået sygdom. Det er svært for mig at tage stilling til sådan noget, Erik. Så forældre kan passe, passe egne børn på op til Barnet 12 til år? passe egne børn på op til 12 år? det no. synes jeg. Jeg ja. synes, forældre ja, ja. skal have ret til at passe ja. deres egen børn. Op til to... Også fordi det kan sku, øh... Det kan være noget alvorligt. noget. Fremmede kriger med dobbelt statsborgerskab, skal kunne miste deres danske statsborgerskab, uden at den pågældende er dømt ved en domstol i Danmark. Så altså, det vil sige, hvis det her menneske her, bare bliver dømt, for der er en, der, eller, eller ikke engang dømt, men bare at der er sådan lidt uh, snak i kroner, om personer har gjort noget, eller hvad? Det ved jeg ikke. Men, men det tror jeg bare, jeg er uenig med, fordi alt, hvor der er noget med, at der ikke skal dømmes nogen i en domstol, og sådan noget, det går ikke. Jamen, der nogen, der det lyder som racisme i mine ører. Ja. jeg er uenig. Det skal, okay. det skal være forbudt for private at Jups. købe og affyre enig. fyrværkeri. Enig. enig. jeg har ikke været mere enig i noget men, i den her nu i den her test. Ja. Men hvorfor er det fordi, altså, er du bange eller synes du det lige ligegyldigt eller? For det første? Eller er det jeg for ved det ikke, første, nød, jeg ved ikke om det er forurenet. Så forurener det af helvedes til og er det? det er sådan noget altså, det er jo bare at købe noget der bliver til skrald, altså efter du har sat ild til det. Og så ligger det på gader og stræder. Ud over det, så er der rigtig mange mennesker, der lever med for eksempel krigstraumer i land, Der er mange Hunde, der er bange for det. Der er også mange mennesker, der bare øh, generelt har angst og er bange for chok og den slags. Der, der har det rigtig stramt i hele december og januar måned, når der står psykopater, der får en større pik af, føre en raket af ude på gaden hele tiden, og fyrer raketter af. <laughs> jeg vil, jeg, eller, sige, jeg er ikke en del af den gruppe, der får større og, øh, og udover og stør, det, så føler jeg, jeg kan bare ikke... Altså, det er urener, det larmer, det sviner, og øh, det får for dumme mennesker til at blive endnu dummere. Det er bare min holdning. Ellers skulle det i være en kvote på, så hver person max. må købe en raket eller en øh, plastik med knaldperler i per altså, år. Altså ja, jeg synes, det vil være fint med en kvote, for det vil da også være sådan lidt trist, altså helt uden krudt. Jeg har ikke selv et behov for at købe det, fordi der er for næring. Ja, men til nytårsaften, så, så kan det være, at den offentlige, så ind på rådspladsen, så, så, så, så er der øh, nogen fra ja, kommunen, der kan fyre lidt af under kontrollerede forhold, og folk 100%, mister 100%, ikke finger og arme og ben 100%. og sådan noget. Altså det, jeg er enig. Jeg synes, det skal være forbudt for forræderne mennesker at af. Jeg synes i hvert fald bare, at der er ikke er nogen grund til, at man må fyre af fra juleaften til 3. januar. Ja, men der er jo regler om, at det er ulovligt at føre fyrværkeri af, når det ikke er øh, sådan noget en dag inden nytårsaften og en dag efter nytårsaften. Men man dem er der jo ikke rigtig nogen, der overholder. Og det er jo heller ikke, fordi du særligt hører om politiet der er ude og patruljere efter folk, der står og kaster knalperler på dronning Louise's bro. Nej, det er kun øh, kanonslag hjemme i Vestjylland. De går ud og. Tager. hvad stemmer du? Jeg, jamen, jeg, altså, jamen, jeg, jeg tror også, jeg er enig i den her. Om det er jeg. jeg det skal være ulovligt. Ja. No. Tror du, jeg var en krudtgalen dreng? Nej, men jeg troede bare ikke, at du var sådan en, der følte, der skulle være Nå, altså, det... nogen, der bestemte, hvor meget krudt man måtte købe. Nej, men det er mere fordi, at jeg kan mærke, at jeg ikke har en, øh, en stor holdning til det her. Så jeg kan også godt se, når du siger de der ting, at hvis det kan gøre nogle mennesker glade, ved du hvad? så kan jeg godt gå og kompromis med det her. Så er det vigtigt ja. at for mig at drikke noget champagne og blive stiv. Jamen, det er også det eneste, altså, jeg tænker på. Da, ja, ja, altså sådan, jeg tænker ikke over skud skudde og... Øh, jeg skudder. kan godt lide at se på fyrværkeriet, men det var lige så meget noget, som nogle øh, offentlige instanser kunne fyre af under kontrolleret forhold, som en eller anden stiv far ja, ja, ja, 100% altså, det, det gør det ikke federe, helst, af, faktisk. at der er et eller andet, der kommer hen. Det er, er så nøjeren, når, når <laughs> alle de fulde federe de står noget. Også fordi så bliver der parret med rom og, lys, og Jamen, der... det er det. Også børnene og sådan noget, det er også nøjeren. I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig Behøver du kun at handle et sted Bauhaus, bedre kvalitet til lave priser Lad os sige at du har fået årtidets stenslag Så hele froeruden revner så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til Fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé. På mit første job blev jeg introduceret til mus hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting jeg skulle forbedre. På mødet ville han vide, hvad mine styrker var. Jeg kommer altid til tiden, plus minus 3 timer. Så spurgte han mig ind til min femårsplan. Hør her, jeg har en halvårsplan. Og det er et overleve! Få sparing inden den næste MUS-samtale. Skift til Krifa nu og spar op til 5000 om året. Krifa tager dit arbejdsliv seriøst. Sofia og Lasse i og Friends. Friends. Udgifter til håndværkerydelser skal ikke kunne trækkes fra i skat. Forslaget afskaffer frønt for håndværkerydelser efter den såkaldte boligordning. Det troede jeg faktisk ikke, man kunne længere. Så man kan trække havearbejde fra i skat? Jamen, jeg troede... Jeg vidste ikke, at... Jeg ved, om Simon ved, at han kan trække alle håndværkerting af i vores lejlighed, så. Hvorfor kan det? Det er jo håndværket fra at men øh, det vil jeg ikke. Det var som det var en gang, men det troede jeg ikke, det var. Jeg vil ikke have, det skal fjernes. Det kan også være, at jeg har misforstået det her. Jeg tror ikke, jeg ikke har en holdning. Jeg skal ikke kunne trækkes fra. Udgiften til håndværket skal ikke kunne trækkes fra af skat. Jeg siger uenig. Det skal være forbudt at købe anvendt. Jamen, jeg synes, den er svær igen. Fordi... Jeg troede, det var ulovligt at have en peber det er det da også. Hvorfor står der så, at det skal være forbudt at købe og anvende Spray som om det er lovligt lige nu? Jamen det her, det er jo noget, der er blevet kørt igennem. Nå, ja. Nå ja. ellers havde de jo ikke kunne lave den på den måde. Præcis. Øhm... Jeg synes, det er svært, fordi... Ej, nu er der så mange ting i den her quiz, der giver mening lige pludselig. Ja, ja. Vi har også 19 spørgsmål, ja, quiz. Hvad er spørgsmål? Så jeg tror sgu ikke. Nu forstår jeg pludselig, hvorfor der er sådan nogle ting, hvor jeg var sådan, det troede jeg var ulovlig, eller det troede jeg var der, altså sådan, hvor jeg var sådan, det er der ikke men så er det fordi, det er, det er noget, der engang er blevet stemt om, og så kan man sige nu, at man var enig i den beslutning, de to. Ja. <laughs> det er simpelthen ikke forstået, altså. Nej men altså, prøvst det er her, politik her, er Politik er indviklet. Kvisser er en form for spil, det her, og det ved vi alle sammen godt, jeg Det er ikke kan fordi, vide. vi vil gerne gennemføre, så vi bliver det rigtige. Jamen, det er ikke noget med det. Jeg tror, jeg, jeg, ja, men... tror jeg stadig, at jeg er det rigtige. Jeg havde bare undret over, at det var nogle sjove scenarier, der var blevet stillet op, som jeg følte... Eller måden, det var formuleret på, gjorde mig forvirret, fordi jeg troede... For eksempel det med håndværkerhaløjet. Det troede, jeg var blevet gjort ulovligt. Har du slået en fis? Nej, det er fordi, den der der der står på bordet her. Den sidder i mig. Så lige, nogle gange, så kan jeg bare duffe Men forstår mine... du, der vil jeg ikke forstå ja, ja. Fordi der stod det som om, at det var lovligt, men at ja. man ønskede, at det skulle være ulovligt. Jamen, jeg forstod det godt. Okay. Jeg, jeg, jeg, forstod det, godt. Nå, jeg vil... det er det samme med det her. Jamen... Jeg synes fandme ikke, at det skal være ulovligt. Jeg synes bare, at i hvert fald kvinder, eller mennesker, der betragter sig selv som kvinder, eller for den sags skyld andre minoriteter, øh, som øh, genetisk er øh, sværere end øh, mænd, eller mennesker, der identificerer sig som mænd, eller du ved ikke, hvad jeg mener. Vi ja. må godt have en peberspray. Ja, og jeg er også en langt hen ad vejen. Det, det, der er farligt ved, at hvis alle må købe og anvende peberspray, det jeg er jo... siger jo ikke alle. Vi siger jo ikke, du må. Du nå, nej, nej. må ikke få en peberspray, men nå. jeg må. Nå, nej, nej. Det... Fordi hvis du en dag får lyst til at dræbe mig, så har jeg ikke noget, at være andet, end at trække min peberspray. Altså, det... bakke dig i pikken, men det kan jeg ikke nå. Det <laughs> tror jeg ikke, jeg kan nå, før du har i gang med kvælmer, hvis der. er... Nå, no, på den måde. Øhm, nej, nej, men problemet er jo, at hvis det, det bliver lovligt overall, så kan jeg jo også godt købe en spring. Det er derfor, jeg siger, at jeg, er, jeg vil gerne have, at det skal være lovligt. Jeg synes bare, at det skal være et par restriktioner. Men det på. kan vi ikke svare til det her. Nej, men jeg, så vil jeg hellere have det lovligt. Så handler det bare om at øve sig at trække den først. Ja. Jeg har så længe gerne vil ja. have en pævespray. Det er der nogen på linjen, der, bologien, badis, der, der kan sende mig en pævespray, så må I også gerne kontakte mig. Der, min far har arbejdet sammen med nogle på slagteriet. De har øh, nemt at have også pævespray. nogle venner, der godt kan skaffe mig en. Ja, men altså, hvad med hårlak? Har jeg også hørt? Nej, altså... hvad er det for noget? Det tror du, du kan sprøjte et ind i hovedet på folk. Altså, indtil for meget få år siden, da jeg havde lagt min makeup, så sprøjede jeg hårlak i hele mit ansigt, for at makeupen skulle holde i længere tid. Det var Kunne jo noget godt? vi troede. Og det, der var altså ikke noget der. Havde du bare samme mixer under hele festen? Ja, det kan godt være, men det var i hvert fald ikke noget, der kunne have stoppet mig i at overfalde nogen. Hvad tror du, hvad jeg mener? Det er mere det. Okay, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at hvis så alle sammen... Pærer og blomster og sådan noget. Der simpelthen bare pæver over alt i hele Danmark nu. fordi de Så trykker du ikke er enig? Jamen, jeg har da også været på samme tid, fordi jeg kan godt se, hvad du mener af det. Jeg vil jo, heller ikke, altså, jeg vil jo gerne have, at folk kan forsvare sig selv, fordi psykopaterne, de er derude jo. Dem kan man jo ikke forsvare. Altså. TikTok, nu skal du vælge. Tik Tiktok, tik, tiktok. Nej, men jeg... Tiktok, tiktok. TikTok. Okay. Jeg... Nej, vil du være? <laughs> ja, okay, jo. Jeg svarer, jeg... det skal være for, forbudt. Nej, vil du hvad? Det er fint nok. Der må godt være peberspray. Ja, fordi jeg kommer også til at tænke på folk... Altså, Det er jo også forbudt at gå med kniv, men folk, der går med kniv, de gør det jo alligevel jo. Altså. Så legaliser pebersprayen. Ja, ja vi kan jo, så kan vi jo nærmest alle sammen have vores eget våben. jo. Så, altså, så er vi jo alle sammen ligeværdige på en eller anden måde i kampen. Nej, det er jo så ikke, fordi nej, nej. Så at, at hvis du også har en peberspray, så er vi jo tilbage. Det er, jo det, det er mig og andre minoritetsborgere eller kvinder, der skal have en peberspray til at kunne øh, simpelthen beskytte os mod den hvide, høje, brede, cis -etru mand Vi skal alle sammen have en peberspray, så vi kan passe på overfor jer, fordi det er jer, der er sindssygt. Ja. Vi kunne eventuelt lave sådan, mærke, sådan en markering af altså den hvide mand med et kryds henover på Ja. Og ikke det er bare på plus tre, det er bare... <laughs> simpelthen på ham. Ja, ja, det er ham, ja. og på kun ham, du må bruge den på. Den kan så brug sådan en er Ellers ligner det, man ikke må. Ja. Sådan her. Denne peberspray må kun bruges ja. på hvid, cis, hetero, brede, men med en der er over 1,60. 65. Okay. Jamen, så går jeg jo lige ind i simpelthen i smørholt der. Ja, du må godt blive spurgt til. Ja, tak. Når afgiften ved generationsskifte af familieejet virksomheder skal hæves fra 5% til 15%. Nu tror jeg, at jeg, skulle bare øh, jeg ved, som, at er bare enig. Det lyder som noget, hvis man er rød, man godt vil have, at der skal ske. Fra 5 til... Altså, det vil sige, hvis jeg arver noget for min bedsteforælder. Ja, et, et firma. Det er ikke en formue. Så er du bøvser lidt. Jamen, det er den der noko, der jeg har fået, Simon. Der er sygt meget brus i. Ho. Ej, hvor ulykker Afgiften, generationsgift af familie og virksomhedskabes 5 55 procent. Det der, der kan jeg fortælle, at Lars Løkke, han i hvert fald havde Uenig. sagt, at det skulle den ikke. Nej. Der skal indføres et toårigt loft for huslejestigninger på 4 årligt. Nej, det synes jeg ikke. Helt seriøst, den husler der, der skal folk slappe af. Altså... Og ved du hvad, så må det bare komme dem til gode, der har lavet en god kontrakt tilbage i tidernes morgen, som lige nu kan sidde i en lejlighed for 2.000 kroner rundt omkring i byerne, hvor alle de der bolighajer, de simpelthen er ved at rive deres hår fra deres ansigt. Nå, jeg troede, det her var, at der skulle ind, der skal indføres et toårigt loft for huslejstigninger på 4% årligt. Jeg troede, det var sådan, at man ikke bare kunne hæve den hele tiden. Men det er sådan, at Ja, ja at... så, så udlejerne ligesom øh, følger, nu står der her, inflationen. Så nu når at der er inflationen nu her, at så kan min udlejer ringe til mig og sige, vi hæver i med 2.000. Ja. Men øh, så er det jo godt, at øh, der er rigtig mange der er udlejer, loft, der allerede for... tjener rigeligt, på at Så der skal være... Så det der... skal der ikke... Nej. Nix. Der skal være afgift på... Købe... Så der skal ikke indføres i et loft? Nej, jeg synes ikke, der... der skal... Eller... Ej. Åh, oh, nej, nej, da, nej, det skal der ikke. Det sagde jeg i hvert fald. Hold kæft, hvis der er politikere, sidder her lige nu. De må simpelthen tænke, at... Uh... De ved jo engang selv, hvad de selv siger, men jeg forstår ikke det her spørgsmål. Nej. Altså, jeg vil gerne have, at huslejen ikke kan stige. Hvad skal jeg så trykke? Jamen, det er jo... Skal jeg så trykke? Uenig. Jeg... Fordi så stiger Jeg den... troede, loftet gjorde, at så kan den ikke stige. Så har jeg svaret forkert, jo. Nå, så det nu. Så, så. Jeg har allerede gået videre. Jeg for der, der skal indføres et toårigt loft for huslejesstigninger. Oh, ja, det er dumt. Er det mig, der har... Der, hvis der skal indføres et toårigt loft for huslejesstigninger på 4 procent, gør loftet så, at de ikke kan stige, eller at det kan stige? Jeg tror, at det loftet gør, at det kan stige. Man plejer bare at sige, at hvis man sætter et loft på noget, så kan det ikke stige mere end det. det er højt loft, det her. Jeg tror, jeg går enig. Så må vi se, hvem jeg har stået ret til sidst. Okay. Der skal være afgift på køb af tablets, smartphones og computere for at kompensere kunstnere for kopiering. Nej. Øh, men... Ej. nej. Nej. det og kan nej. man gøre på andre måder, synes jeg. Der skal åbnes for, at atomkraft kan anvendes i Danmark, og den er jo rigtig svær, men jamen jeg tror jeg sige ja. Jamen, det kan... Jeg, fordi jeg har set, jeg har set mig mig den grønne optur med Anna Lind, okay. og øh, der snakker de om, at atomkraft er noget af det mest... Øh, bæredygtige øh, energiskabende, der findes og sådan, i fremtiden. Og hvis man så gør det på en ordentlig måde, så håber man på, at det selvfølgelig ikke ender som ligesom i Chernobyl. Okay. jeg ved du hvad? Jeg har ikke sat morgen ind i det her, så jeg hopper med på den. Jeg, jeg har ikke sat fint. morgen ind i det. Det er bare det eneste, jeg kan huske, hvor de var meget op og køre over det i den grønne optur, så det jeg føler, fint. at det er grønt. Ja, ved du hvad? Men det er også røgfarligt jo. Og ja. jeg kan stadig huske, at tilbage i 70'erne, der var det atomkraft. Nej, tak alle steder. Men altså... Var det ikke også lige efter, at der var sket den der store eksplosion? Det kan godt være. Ja. Fra år 2051 skal der stoppes med efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen. Enig. Nu har vi atomkraft i stedet for. Er enig. Der skal tilbydes... Ej, der skal tilbydes gratis tandpleje til alle, så ikke kun til folk mellem 18 og 21? Jo, men det er jo en start. Og der er ikke særlig mange 18-20-årige, der har særlig mange penge og taget fra et eget af, hvis jeg skulle prioritere at få lavet syv huller, som jeg har, eller tage en tur i byen, jamen så går jeg i byen. Hvorfor, hvorfor 18-21? Det er da en mærkelig målgruppe for Ja, også fordi sådan, de største del studerer jo fra, de er måske 16 til de er 25 og senere i 20'erne. Men, men helt generelt set, alt tandlæge skal bare kønne over skatten, for i Altså. Ja, okay. Ellers okay. er det med, at man får øh, øh, altså tænderne falder ud, rasler ud som små. Og den her er jeg også enig i. fødende og partnere skal tilbydes mindst to dages ophold på fødeafdelingen eller patienthotel efter fødslen. 100 Også enig. Enig. nu er det jo lige om lidt. Vi er ved 27 nu. Vi jeg, er blevet det samme, jo. jeg, nej, jeg er godt nok spændt på, hvem jeg... Jeg har haft lidt, lidt udsving, synes jeg. Jeg, jeg føler ikke, at men jeg ved ikke, at, hvem end jeg bliver her, så føler jeg, at det er et, et wildcard, fordi jeg ikke har forstået halvdelen af spørgsmålene. Simpelthen. Hvem håber du ikke at blive? Udover selvfølgelig Pernille Værmund og Inger Støjberg. Og... Den eneste, jeg vil være, er øh, nogen fra enhedslisten. Fra... Jeg vil bare ikke være nogen fra radikale. Jeg vil bare rigtig gerne bekræftes i, at okay. jeg ikke er en radikale. Fordi okay. hvis jeg bliver indtil radikalt nu, så bliver jeg jo sådan, Øh, så stadig nødt til at stemme på dem? Er jeg så virkelig så radikal stadig? Altså, jeg tog øh, den inden for DR tidligere på året, og der blev jeg radikal. Ja. Så. Nå, der skal sættes mål om reduktion af drivhusgasledningen på 70 procent i 2030. Al, kan du ikke lade være at sidde og der? Den har simpelthen taget... Den, den har fat om mig, den her Noko her. Jeg er ked af det. Den har simpelthen taget... Øh, måske... Jeg prøver lige. Jeg jeg prøver lige igen. Der skal sættes mål om reduktion af drivhusgasledningen på 70% i år 2030 i forhold til i 1990. Enig. Tilmeld dig at få dit enig. resultat. Nej. okay, men så skal vi... Øh, så Ej, nej, nej, nej, nej. Hvad skal man så? Jeg sendte din mail. Hvorfor kan jeg er Nej, pludselig? Ej, for fanden. Lasse.b.knudsen... hvad jeg blev... Okay, okay, okay, lad, lad os gætte ved hende. Nej. Okay, sygt nok. Du er blevet det samme som mig. Du er blevet nej. alternativet. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det er overhovedet Du er blevet fri Nej, nej, nej, nej altså... Du er blevet socialistisk folkeparti. Du er blevet radikal. Nej. Du er blevet moderaterne. Nej, jamen, ja, det er jo sådan set lidt, fordi... Øh, altså, hvem er din hoved? Dit hoved, øh... Det er alternativet. Men tillykke med det, så kan du sige ikke... Men han er altså ikke for samarbejde. Men, altså, men altså, så altså... De kan han ikke fra frie grunde, Men det er så også øh, min næste. Ja, altså jeg vil det sige... det passer jo, Simon han tror også taget de her test. Han er også blevet... Det er fordi, jeg stemte det der med atomkraften, tror jeg. Ja. Yeah. Jeg vil altså også sige, alt hvad jeg har stemt her, det kan godt være, at jeg ikke føler det om en time. Altså jeg vil sige, den jeg minder mindst om, det er nyborgerlig, og det er jeg rigtig glad for. Sig nu, hvem du... Øh, det er også den, jeg minder mindst om. Okay. Og så er det lidt liberal alliance nummer to, og det er jeg egentlig også glad nok det er dem, okay. jeg er 56%, 56 procent er enig i. Men jeg er. Okay. Hvad sagde jeg sådan, pålsen. Men jeg er 67 procent enig med et parti. Og hvem er det? Socialdemokratiet? Nej. Venstre? Ja. Yeah. Men det var også dem, du Det var jeg ikke. Hvad har du siddet og trykket noget andet derovre? Nej, men det er jo de der små udsving. Øh, med, og, og, og det handlede bare om økonomi jo. Og, Nej, men, det gjorde jeg. Jo, det var dem på økonomien, hvor at, jeg var lidt. Øh, jeg Nej. var. Hvad var det så? Det eneste sted, det var det der med kød i kantinen. Ja, det kan jeg også huske. Det var ikke, men det er bare fordi økonomi, der trykkede vi det samme. Jeg stemte også ret blot på det med økonomi. Jamen så det med kød. vi stemte egentlig begge to ikke særlig. Men jeg har Venstre, Konservativ, Socialistisk Folkeparti, Fri Grønne, Kristendemokraterne, Alternativ. Hvorfor stoppede du? Ramsager altså, hvad... så dem, der var... kommer og har Alternativet, frie grønne enhedslisten SF radikale venstre Socialdemokratiet. Nej, og Socialdemokratiet er rødt, så dem har jeg heldigvis ikke. Det har bare alle dem der er røde. Jeg, jeg kommer ikke, jeg kan fortælle dig så meget som at jeg kommer ikke til at stemme alternativt. Jeg kommer ikke til at stemme venstre. Det, det, det kan sige med hånd på hjertet og der er en masse jøder nu over for der hvor jeg kommer fra der nok vil brænde mig næste gang jeg kommer hjem hvis det var det. Men det gør jeg ikke. Jeg stemmer ikke venstre. Jeg gider det ikke. Jeg står enhedslisten. Du står enhedslisten? Det tror jeg. Hvem vil du allerhelst hænge ud med politikerne? Altså, uden at have indflydelse på samfundet? Du skal ikke tænke på, øh, på deres politiske overbevisninger, øh, men, men udelukkende kun på, hvordan de fremstår på sociale medier i tv og, øh, og nu har vi engang arbejdet på The Voice sammen, hvor vi også havde politikere ude. Øh, ja. Altså, altså men yndlings... Du... All-time-politiker er jo Margrethe Vest Vestager. Okay. Det var en, jeg blev gammel nok til at stemme. Ja. men Jeg tror heller ikke, jeg har stemt på hende, faktisk. Men hun er bare, uh, hun er virkelig sej. Uh, hende ville jeg gerne have blive statsminister, for eksempel. Ja, hvis du nu hun men ville at du skulle i en bytur. Hvis det skulle være sådan en uh, røverhistorisk bytur, så tror jeg, at der er sådan en, som Hedle thorning kunne være grineren. Hun er selvfølgelig heller ikke politiker længere. Men jeg tror bare, hun har meget gossip. Mm. Um, og ellers så tror jeg, at altså en klassiker, som jeg føler, at alle siger, det er jo Lars Løkke. Ja, det er rigtigt, ja. Fordi at, altså sådan, men ham vil jeg ikke give det for kedeligt, fordi ham vil alle andre tage. Rosalund har jeg hængt ud med byen. Rigtig sjov og øhm, Jeg tager øhm, Pernille Wermund. Pernille Wermund? kunne være, være sådan to blondiner der skulle ud og slås. Men det er jo... Men, men, ja. Jeg tror, hun tager mange shots. Det tror jeg også. Og jeg tror ikke, hun går hjem før klokken 5 fem om morgenen, oven til man har hørt øh, jeg de, det også DJ Ytzee. Øh, jeg, jeg tror, hun er rigtig voldsomt at være i byen med det. Tror det tror jeg, jeg også. Prøve. Og jeg tror også, man føler sig beskyttet på en eller anden måde. Fordi jeg tror også, det er en, der slår fra sig. Ja, altså, men, men... Men det kan selvfølgelig også være, at der kommer nogen. At der er nok ikke så mange, der gider hænge ud med. Det tror jeg ikke. Du får en fra en. Du, du får... Altså, der er hende. Får ja, en synes, for får hende anden fra jer selv. Jeg synes, det vil i h der står de simpelthen allerede klar med armen op. Ja, se, I, det der I armen i vejret. Ja. Nå, no, jamen... Ja, du kan jo også fortælle, hvem du helst. Øh, Som en lille afslutning. Jamen, det er sjovt, fordi sådan, du vælger over at se en, du overhovedet ikke er enig mere. Jeg, jeg sad og tænkte på, at jeg gad godt have en aften sammen med Messersmith. Med sikanter. Ja, ikke sikanter. Jeg gad godt have en aften sammen med Messersmithen. Ude på bakken. Oh, ja, det gad godt. Jeg godt. Mig og Messersmith ude på bakken, bare en aften. Drikker Messerschmidt alkohol? Det er Messerschmidt. Ja. Han elsker lækre vine. Nå. Han er jo altså... Så han var en ølensmand, hvis han var noget... Jeg elsker opera, vine. Så altså, ja, mig er Messerschmidt, og så kan du tage Pernille Vermund i armen. Så kan vi jo så aftale med, hvad vi gør med dem, når de er blevet fulde. Nej, ja. <laughs> <Ja. laughs> det mente jeg selvfølgelig ikke. Nå, okay, spændende, hvad vi ender med at stemme. Det lægger vi op. Vi må ligge op, hvad vi stemmer på vores, øh, på i morgen. Vi må det komme et endeligt resultat om, hvad vi ender med, hvis folk de har simpelthen siddet og hørt 38-minutters øh, quiz nu. Ja vi, ja, vi skal nok lægge det op. Så må vi se, om må jeg... Må vi se, om du stemmer venstre, eller om du ikke gør Jeg stemmer ikke venstre. Nej, nej, men det må du bevise i morgen. Du må tage et billede af sådan, selvom det er ulovligt. Er det det? Det ja. er det godt før. Det må man ikke. Hvad? Er det strafbart? Jeg ved, ikke. jeg ved bare, der står derinde, at man ikke må Man ikke filme eller tage billeder i stemmeboksen. Nå, vi ses. Lasse. Ej, man kan jo se, hvem, hvem der var uenige med ting, øh, man har stemt. Ja, men det skal vi ikke sidde og gøre i podcasten, for det, det kan folk selv gøre ind og gøre, hvis de er interesserede i det. Nu synes jeg, vi skal lukke ned. Det er faktisk godt lige sådan en politisk podcast. Nå, lad hvad hedder det? Skal vi lukke ned? Ja. Så kan du sidde og nørde videre. Vi ses til Valflæsk, den... Øh, den første. Hjemme ved dig. Det er den første, ja. Den, og, folk er, øh... og folk er ikke inviteret. Så det er i morgen. Det er i morgen, ja. Ja. Vi ses. Hej hej. Lyt til alle episoder af Friends og Friends, der hvor du henter din podcast.